Olá senhoras e senhores, eu sou o Stratofários e estou aqui para deixar uma mensagem da equipe da VLcast. Esqueceu do ponderar. Calma, cara. Após ponderarmos e ponderarmos muito, nós decidimos Vai. que seria melhor se nós transferirmos o podcast é. de semanal para mensal. Há certas razões para isso. A primeira é que os programas que eu usava para gravar o, o cache Estavam recentemente com muitos problemas O que me faz ter que procurar por outro problema Por outro programa E também para fazer arrumar outros problemas Segundo, temos vidas E a gente ficava cansado de ficar fazendo isso toda semana Como todo mundo praticar um dia Terceiro, a comunidade brasileira Apesar de ser uma comunidade muito, muito, muito legal Não tem muitas Oi. notícias Fala a boca O que significa que É muito mais difícil a gente achar notícias Semanais Do que achar notícias mensais você vê o... É só você ver a rádio do Zé Graça Ele fala notícias bizarras Zé Graça é o caralho Ok Zé Graça, é foda. Zé... Zé Graça, é foda Zé Graça não deve Graça... ser mencionado agora E sério, esperamos, esperamos, esperamos, eu sou uma putinha inútil, esperamos, exato, você é uma putinha inútil, ah, esperamos, sou uma putinha inútil, <risos> não, você não, o <risos> Asabi, eu... eu... ah, Deus, esperamos sabe. que vocês, aí, entendam, mas você me ama, do mesmo jeito, e então... nós iremos voltar, eu ainda neste Deus. mês de ano, desf... cala <risos> a boca, ah, <risos> <risos> Iremos voltar ainda nesse mês de janeiro com o episódio também teremos algumas mudanças na nossa grade apresentadoras. What?! Isso mesmo. Tá, pode me xingar de porro, homem, por favor. De qualquer jeito. Aproveitem os, suas séries e nós iremos voltar ainda no mês de janeiro. E sim, Toybox Ted, episódio de jogo foi lançado. Vamos ver isso no YouTube. E estou escrevendo o filme 3 agora. Que tá, que agora me dá um case, por favor. Não, não vou te dar um peso. Me dá um okay. queijo. Não, eu vou queijo. Okay. Me dá. Não, vou te dar um queijo. e vou assaltar sua casa. Por que Me você não? Tchau. Tchau. Não.